299. Pietatea populară și riscurile devoțiunii De pe la sfârșitul secolului al XII-lea, desăvârșirea pe plan spiritual nu mai era căutată numai în mănăstiri. Un număr crescând de laici încercau să imite viața apostolilor și a sfinților, rămânând totuși în lume. Astfel, valdenzii din Lyon, discipolii unui negustor bogat, Petrus Valdus, care și-a împărțit în 1173 bogățiile la săraci și-a început să predice sărăcia deliberată, sau acei humiliati din Italia de Nord. Majoritatea rămâneau credincioși biserici, dar unii, exaltându-și experiențele proprii de apropiere de Dumnezeu, înțelegeau să se dispenseze de cultul și chiar de sacramentele bisericii. În țările din Nord, Flandra, țările de jos, Germania, se organizează în mici comunități laice de femei, mișcarea numită a Beguinelor. Ele își petrec viața în muncă, rugăciune și predicare. Mai puține, dar consacrate și ele idealului de desăvârșire creștină și sărăciei, erau comunitățile de bărbați ale begarților. Această mișcare de pietate populară, trezită de nostalgia unei vita apostolica, amintește de idealul religios al valdenților. El exprimă deopotivă disprețul față de viața lumească, precum și nemulțumirea față de cler. Probabil că anumită berguină ar fi preferat să ducă o viață mănăstirească sau cel puțin să se bucure de direcția spirituală a dominicanilor. Așa a fost cu Mechtilde din Mandenburg, prima femeie mistică scriitoare de limbă germană 1207-1282. Ea numește pe Sfântul Dominic, iubitul meu părinte. În cartea sa, Lumina în Dumnezeirii, Mechtilde întrebuiințează limbajul mistico-erotic al unirii dintre soți. Citez. Tu ești întru mine și eu întru tine, închei citatul. Unirea cu Dumnezeu îl mântuie pe om de păcat, scria Mestilde. Pentru spiritele avertizate și cinstite, această afirmație nu conține în sine o erezie. De altfel, unii papi și numeroși teologi s-au pronunțat în favoarea ortodoxiei și meritelor beguinelor. Dar mai ales începând din secolul al XIV-lea, alți papi și teologi au acuzat beguinele și begarzii de erezie și orgii inspirate de diavol. Această cauza a persecuției era gelozia clericilor și călugărilor. Ei nu vedeau în această vita apostolică a beguinelor și begarziilor decât ipocrizie și îi acuzau de râvnă nesupusă. Data 17 această critică nedreaptă se explică prin faptul că spre sfârșitul secolului al XIII-lea călugării își pierduseră mult din zelul inițial și se bucurau de privilegii ecleziastice. Închei nota. Adăugăm totuși că pietatea aceasta ducea de multe ori la heterodoxie și în ochii autorității religioase chiar la erezie. Pe de o parte, unele grupuri de laici cereau o puritate religioasă mai presus de posibilitățile omenești. Biserica nu putea tolera pericolul unei asemenea idealism. A reacționat vehement, pierzând astfel prilejul de a satisface nevoile unei spiritualități creștine mai autentice și mai profunde. În 1310 este arsă pe rug la Paris Marguerite Pore, prima persoană care a fost identificată ca aparținând mișcării fraților și surorilor spiritului liber. În ciuda unor asemănări semnificative, trebuie să deosebim această mișcare de comunitățile beguinelor și begarzilor. Adepții spiritului liber rupseseră orice legătură cu biserica. Ei practica un misticism radical căutând unirea cu dumnezeirea. Potrivit acutatorilor lor, frații și surorile spiritului liber considerau că omul poate atinge în existența sa terestră un asemenea grad de perfecțiune încât nu mai poată păcătui. Acești eretici se dispensau de medierea bisericii căci, citez, acolo unde este Duhul Domnului, acolo este libertate, închei citatul doi Romani, Corinteni 3, Totuși, nimic nu dovedește că ei încurajau antinomianismul, din potrivă, prin austeritate și ascetă, se pregăteau pentru uniune mistica. Finalmente, ei nu se mai simțeau despărțiți de Dumnezeu și de Hristos. Unii dintre ei afirmau, citez, eu sunt Hristos și chiar mai mult, închei citatul. Deși autoarea însă și-a fost arsă ca eretică lucrarea Margaritei Pole, le mirore de simplu am, a fost de multe ori copiată și tradusă în mai multe limbi. E adevărat că nu se știa cine este autorul. Identificarea s-a făcut abia în 1946, dar chiar acest fapt probează că erezia nu era evidentă. Carta prezintă un dialog între iubire și rațiune privind călăuzirea sufletului. Autora descrie șapte stări de grație care duc în cele din urmă la unirea cu Dumnezeu. În stările a cincea și a șasea, sufletul este nimicit sau eliberat și devine asemeni îngerilor. În schimb, starea a șaptea, unio, nu are loc decât după moarte, în paradis. Nútea 18. Marguerite Pore este eretică prin pasivitate. mesa, predicile, posturile, rugăciunile sunt deprisos pentru că Dumnezeu este deja aici. Dar cartea este un text ezoteric. El se adresează celor care înțeleg. Închei nota. Alte opere ale unor autori aparținând mișcării spiritului liber au circulat sub numele lui Meister Eckhart. Cele mai celebre sunt pseudopredicile numărul 17, 18 și 37. Nota 19. În aceasta din urmă se poate citi. Citez, persoana care a renunțat la creația vizibilă și în care Dumnezeu își exercită din plin voința sa, este om și Dumnezeu în egală măsură. Corpul său este atât de pătruns de lumina divină încât omul acela se poate numi om dumnezeiesc. Închei citatul, închei nota. Tratatul Schwester 4 relatează raporturile unei beguine cu confesorul ei, Mester Eckhart. La sfârșit, sora Caterina îi face duhovnicului ei această mărturisire. Citez, stăpâne, bucură-te împreună cu mine. Am devenit Dumnezeu, închei citatul. Confesorul îi prescrie să viețuiască trei zile în deplină singurătate în biserică. La fel ca în Lemiror, unirea sufletului cu Dumnezeu nu are consecințe anarhice. Marea noutate adusă de mișcarea anumită a Spiritului liber constă în certitudinea că unio mistica poate fi dobândită aici, pe pământ.